Hatodik fejezet A reklámügynökség Egbert meglátogatja az önkormányzatot, csúcsú pedig megismerkedik egy reklámügynökséggel, és rájön, hogy nem mind igaz, ami reklám. Egbert először a polgármesteri iroda előszobája ajtaján kopogtatott be. Kopogására nem kapott választ, így megismételte a kopogtatást. Amikor ez is eredménytelennek bizonyult, úgy döntött, nem várja meg a barátságos invitálást, és benyitott. A tágas iroda közepén egy íróasztalnál ült a polgármester titkárnője, egy idősebb pujka, és telefonon beszélgetett. Bosszús pillantást vetett Egbertre, majd így folytatta a telefonbeszélgetést. – Sajnos be kell fejeznünk, drágám, már megint itt van egy ügyfél. Szörnyen fárasztó ez a munka, de hát első a kötelesség. Letette a telefont, és barátságtalanul fordult az egérhez. – Mitóhajt? – kérdezte Rikácsoló hangon. A polgármester urral szeretnék beszélni, mondta Egbert udvariasan. Be van jelentve? kérdezte a pulyka. Nem vagyok, de úgy tudom, ma fogadónapja van, mondta Egbert, aki már kezdett türelmetlen lenni. Gondolja, hogy talán mégis zavarom? folytatta kisé emeltebb hangon. A pulyka láthatóan bosszús volt. De nem merte kiutasítani Egbertet. Megnézem ráére. Szólt és bekopogott, majd belépett. Az ajtót nem csukta beteljesen maga mögött, Így Egbert hallotta, amint azt mondja. Már megint itt zavarog valaki főnök. Egy egér. Engedje be, Malvinka! Hallatszott egy víjogó hang. Annyi egér van, hát ha ez valamelyik fontos egérszervezet képviselője. Vigyázni kell, közelednek a választások. Észrevette, hogy az ajtó nyitva van, és hangosan folytatta. Tudja, hogy mindig szívesen állok a polgárok rendelkezésére? Malvinka, a pujka kijött. Bemehet, mutatott az ajtóra rossz kedvűen. Egbert udvariasan kopogott és belépett. A polgármester egy rétisas volt. Egbert beléptekor kissé felemelkedett az íróasztal mellől, és barátságosan, bár kissé fölényes hangon üdvözölte az egeret. Minek köszönhetem látogatását? Kérdezte a kölcsönös bemutatkozás után. Noha én mindig szívesen állok városunk minden polgárának rendelkezésére, egy detektív látogatása nem mindig jelent jót. Tette hozzá mosolyogva, de láthatólag némi szorongással. Csak nem a költségvetést piszkálja megint valaki? Nem, nem, semmi olyan, ami az önkormányzatot érinti. Nyugtatta meg Egbert, ugyancsak mosolyogva. Csak a jövő heti harangjáték átadással kapcsolatban volna néhány kérdésem. A sas megkönnyebbülten sóhajtott. Ez, kérem, az utóbbi évek legnagyobb kulturális beruházása. Ez a harangjáték városunk büszkesége lesz. A legkiválóbb külföldi reklámszakembert bíztuk meg a beszerzéssel. A berendezést tőle veszi át egyik munkatársam, az önkormányzat kulturális előadója. Aki nagyon megvan elégedve a harangjáték hangjával, bár, tette hozzá kisé bizonytalanul, nem igazán ért a zenéhez, inkább a sporthoz. Első osztályú repülő az is hozzátartozik a kultúrához. Legjobb lesz, ha vele tárgyal. Egbert megköszönte a felvilágosítást, és felkereste a harangjáték ügyében illetékes munkatársat, egy fajdot. Az készségesen válaszolt minden kérdésére, noha a beszélgetés nehezen indult, mert véletlenül otthon felejtette, nagyot halló készülékét. Egy idő után azonban sikerült részben kiabálással, részben mutogatással megérteniük egymást, és így Egbert számos fontos részletet megtudott, többek között azt is, hogy a harangjátékért járó pénzt csak az átadás után fogják kifizetni. Ez alatt csúcsú elindult, hogy meglátogassa a reklámügynökséget. Nem volt nehéz megtalálni. Hatalmas, transzparens díszítette ezzel a felirattal. Egy jó reklám többet ér, mint az, amit reklámozol. Két oldalt két kisebb felirat volt látható. Az egyiken ez állt. Bízzon bennünk, amíg bízhat. A másikon – Ne féltsa a pénzét, amíg lát minket! Amikor Csucsu belépett a tágas előcsarnokba, az ott levő asztalok mellől két elegánsan öltözött pincj sietett hozzá, és mint egy versengve egyszerre kérdezték. – Miben lehetünk uraságod szolgálatára? – Beszélhetnék az igazgató úrral, kérdezte Csucsu de az egyik pinty azonnal a szavába vágott. Természetesen, mondta kedves mosolyjal, az elnök vezérigazgató úr már is az ön rendelkezésére áll. Azonnal bejelentem. Mire csúcsú felocsúdott, már be is vezették egy hatalmas, tágas, előkelően berendezett irodába. A róka, mert ő volt az elnök vezérigazgató, azonnal felugrott díszes íróasztala mellől, és széles mosolyjal sietett csúcsú elé. Nagy szeretettel üdvözlöm szerény ügynökségünknél. Talán valamilyen terméket óhajt reklámozni? Esetleg macska szőrbundát? Ne habozzon! Mint külföldi vadmacska bundát fogjuk reklámozni, és a közönség tódulni fog, hogy megvásárolja. De hát hamar rájönnek, hogy csak közönséges macska szőrből van, próbálkozott csúcsú az ellenvetéssel. De a Róka lehúrrogta. Ugyan kérem, kit érdekel az? nevetett. Addigra már majdnem mindent eladunk. A maradékot átfestjük csíkosra, és mint tigrisbundát bundát fogjuk reklámozni. Természetesen ügynökségünk is részesedni kíván a haszonból, tette hozzá vigyorogva. Nem, nem valamit eladni jöttem. A nevem csúcsú, és a macska zenekar tagja vagyok, kezdte, de az elnök vezérigazgató félbeszakította. Csak nem a híres csúcsú lelkendezett. Uram, a legjobb helyre jött. Az önnevével bármilyen terméket reklámozhatunk. Például készítünk önről egy fényképet, amint tejet iszik. Kitesszük egy plakátra, és aláírjuk. Akar sztár lenni? Akarja, hogy önnek is olyan legyen a hangja, mint csúcsuna? Igyon kecske vagy esetleg reklámozhatna? Nem, semmi ilyenről nincs szó, szakította félbe Csucsu. Azért jöttem, mert a zenekar érdeklődik az önök harangjátéka iránt. Tudnának nekünk is szállítani egyet? A róka vezérigazgató arcán a mosoly még szélesebb lett. Természetesen! Mi mindent megteszünk ügyfeleink érdekében. Persze, tette hozzá, egy kis időbe telik, míg beszerezzük. Mi csak a legkiválóbb árut szállítjuk, és ezért kissé várni kell. Pedig sürgős volna, mondta Csucsu. Meddig kell várni? Ha így áll a helyzet, mondta elgondolkozva a Róka, Sürgösséggel szállítjuk, persze így drágább, tette hozzá. A költségek nem számítanak, nyugtatta meg csúcsú. Holnap reggel szíveskedjék befáradni, mondta a róka mosolyogva. Akkor már pontos tájékoztatást adok. Barátságosan az ajtóig kísérte csúcsut.